تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن بريده في قصه الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها وسليا عليها ودفنت رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Leo ikiwa ni siku ya tano katika silsila za darsu kusiana na ahkamul janaiz kutokana na kitabu Bulughul Maram chemonochoni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi hivi ni endelezi tulikosimamia hadithi ya 21 katika kitabu al-janaiz qala al-hafidh ibn hajar al-asqalani علينا وعليه رحمة الله تعالى وبركاته وان بريدا في قصه الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت رواه, رواه مسلم هي حديث كونه صحيح مسلم حديثه بريدا ابن حسين رضي الله عنه دنياك كنا قيسه يا الغامديه م ونمكه وكبيله جا غامد امرأة من غامد من الأزد يعني كانت كبيله تاع غامد ناويه كانت الازد هوي م اسما بريدا Amra an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi rajmiha fi zinah. Mtume sallallahu alaihi wasallama aliamrisha awe ni mwenye kupigwa mawe arrajmu, kwa ajili ya kosa la zina. Kwa ajili ya kosa la zina, hii ni hukumu ya yule ambaye kwa atangukia tendo hilo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta ta'ala ukuba yake na adhabu yake ni kuwa atapigwa mawe mpaka afe endapo alikuwa ni katika wanandoa yani ashawahi kuolewa ama kama hajaolewa basi atapigwa mia moja atapigwa mia moja ametaja limamu Muslim kisa cha huyu mwanamke <coughs> kuwa alikuja ma Isbn Malik huimwana mwanamme ambaye kadhalika aliangukia tendo hilo na akajisalimisha mbele ya mtume صلى الله عليه asema ya rasulullah jiitu antutuhirani ewe mtume wa allah nimekuja unituhirishe mtume صلى wa عليه وسلم ni mwenye kumrudisha idhab wastaghfirilla nenda na uombe Mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala maghfirah. Haja nini? Akakariri mara pili, ewe mtume wa mwenyezi Mungu, siku ya pili. Nimekuja unitwahirishe. Mtume akamwambia nenda nenda kafanye istighfar. Ikakariri mara tatu. Kisha akamuliza fi madha katika jambo gani? Akamwambia kuwa nimeangukia tendo hili. Nimeangukia tendo hili. Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuthibitisha jambo hilo. Kwa kuuliza watu wake je huyu bwana mwamjua ana mapungufu ya akili kusema la huyu ni katika watu wema ambao wa mfahamu na ni mzima basi katika kujadiliwa mpaka mtume sallallahu alayhi akathibitisha kuwa huyu yuko mzima na amejisalimisha ametoa itirafu amekubali na kukiri kuwa amefanya jambo lakosa basi mtume sallallahu akamrisha awe ni mwenye kupigwa mawe kachimbwe shimo akatiwa nusu kisha akapigwa mawe mpaka kafariki ilipomalizika kisa cha huyu bwana maiz ibn Malikin mara akaja na mwanamke mwingine naye huyu al -ghamidia. akasema nimekuja nitakaswe mtume sallallahu akamrejesha akasema la hutorejesha kama ulivyomrejesha maiz mimi kadhalika nataka nitakaswe Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtizama akasema uthibitisho ni nini akasema inni hubla mimi tayari ninayo mimba kutokamana na tendo hilo akasema idhab hata taba. nenda ungojee mpaka utakapo jifungua akaenda akajifungua huyu mwanamke alipojifungua siku ile ile akaja na mtoto wake amemfunika kwenye kitambara akasema huyu mtoto tiari nishamzaa nataka nitakaswe nataka nitakaswe mtume sala sala akamwambia rudi na mtoto mpaka anyonye miaka miwili akaenda na mtoto wake akamlea mpaka miaka miwili kaisha akarudi kwa mtume sallallahu wa alaihi wasallam kasema mtoto wangu yuko tayari ashanyonya aweza kula sasa nitakase mtu katika maswahaba akachukua dhamana ya kumlea yule mtoto kisha mtume sallallahu wa alaihi wasallam akamrisha ikachimbwa shimo na akatiwa ndani nusu akapigwa mawe mpaka akafa mpaka akafa hili ni jambo zito sana wa mtu akiri kwa kosa alilofanya na ukuba yake na adhabu yake ni kifo hili ni jambo zito sana hii ndo kisa ambokuo imewahi kutokea katika Uislamu kwa mwanamke au mtu amepigwa mawe mpaka akawa ni mwenye kufa kwa kosa la zina mengine yote ambokuo hutokea Yataka uthibitisho wa ya juu sana katika njia za kuthibitisha hilo ni mtu mwenyewe akiri na mtu mwenyewe katika mahkama ya kadhi lazima kadhi awe ni mwenye kufuatiliza kwa makini sana kabla hajapitisha hukumu kama alivyo mtume alihi mtume sallallahu alayhi sallama. mtume akasema kuhusiana nao hawa laqata taubatan law uziat ala ahli almadina la sa'athum Hakika huyu mwanamke ametubia tauba ambayo kwa lao itagawanyizwa Wakazi. wa mji huu wa Madina basi wote itawatosheleza hii tauba tauba ya kikweli. tauba ya kikweli. na hawa ni masohaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yule Ma'iz bin Malik ni sohabi. katika bora wa maswahaba kadhalika na huyu mwanamke kadhalika ni sohabi. hawa ni wanadamu wala siyo malaika hawa ni wanadamu na sio malaika kuwa hawakosei. Lakini waone wanadamu wao Ulivyokuwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala amejaliya kuwa kosa lao likawanyanyua zaidi kwa kuwa walikuwa ni wa kweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuangukia kosa lao li, waliilo liangukia. Atakiwa mtu akiangukia kosa. Lau itatokea itatokea kosa na uatbi isayata alhasana tamhuha basi fuatiliza na mema ili iwe ni yenye kuitakasa na kuisafisha kusaile bali uwe mkweli na Allah subhana wa ta'ala utanyanyuka daraja mtume sala sallama akawa akawataja kwa uzuri la kataba taubatan hakika wametubia tauba lau ingegawani, ingegawani tauba hii kwa wakazi wa Madina nzima na ndani yake kuna masohaba, basi ingeliwatosheleza huyu mwanamke alipopigwa thumma rabiha biha ya Alaiha wadufinat mtume sallallahu alayhi wasallam akamrisha aswaliwe na akamrisha kadhalika awe ni mwenye kuzikwa aswaliwe na waumini na azikwe katika makaburi ya waumini allahu anha hii hadith mwanachoni al-hafidh ibn hajar ameitaja kwa nukta ya kuswaliwa maiti wa Kiislamu Nahini haki ya tatu miongoni mwa haki ambazo kuwa afanyiwa maiti wa Kiislamu anaswaliwa swala ya janaza itakuwa sifa ya swala ya janaaza mvipi Walakin hii ni uthibitisho kuwa fi dalilun al anahu yusalla ala man kutila bi hadd ni dalili kuwa anaswaliwa yeyote katika alokufa li muislamu lakini kwa had kwa kuadhibiwa ameadibiwa kwa hukumu ya kisheria mpaka akawa ni mwenye kufa huyo aswaliwa katika hukumu za kisheria za Kiislamu ambazo kuwa, mtu anakufa ndani yake kama vile kupigwa mawe au kukatwa kichwa au kukatwa kichwa lau itathubutu hilo kuwa kifo chake kimepatikana kwa njia ya haddi yani adhabu ya kisheria mpaka akawa ni mwenye kufa basi huyu ni katika waumini, huyu ni katika waislamu ambaye kwa anayo haki ya kuswalia, ya kuswaliwa. Kadhalika katika hii hadith walesa fi annahu sallallahu alayhi aladhi salla alayha, haijatajwa ndani yake kuwa mtume alimswalia bali aliamrisha wawe ni wenye kumswalia, thumma amara biha fa alayha, Wala hakujitaja ndani yake, aliamrisha awe ni mwenye huyu mwanamke. Na ye kukiri kuswaliwa ni jambo ambalokuwa kwa kuwa, kuwa yeyote katika Waislamu mada amekufa Muislamu basi apasa kuswaliwa Kala limamu li malik katika nukta hii mnachooni mamalikataje kuwa inna ulayusalli al-imam ala maktulim fi hadd قال ilpokosa wa mtume kuwa alimswalia huyu mwanamke Imam Malik asemwa kuwa la yusalli al kama ni kiongozi wa waislamu yeye hamswali mankutila fi haddin ambaye kuwa ameuawa kwa adhabu kiongozi wa Kiislamu yeye hashu, hashiriki au hawi mwenye kushiriki katika swala ya janaaza kwa yule ambaye kuwa ameuawa liana alfudala la yusalluna alfusak zajran lahum kwa kuwa watu wema au watu wenye fadla kama vile viongozi na wanachuoni watu wenye cheo katika mujtama hawa hawashiriki katika kuasalia walokuwa katika fiski waloangukia katika fisk kwa nini zajral lahum ili kukemea tendo kama hilo ili kutendea uh, kukemea tendo kama hilo hii ndio hikma yeye mtume sallallahu alayhi wasallam akutosali wa wa lakini alikiri kuwa ni mwenye kusaliwa yote katika waislamu asema ibn al-arabi rahmatullahi ta'ala al-maliki madhhabul ulama kaffatu salla ala kulli muslimin wa mahdudin wa marjumin wa qatil nafsihi wa waladi zin madhhabiyan wengi au wote ni kuwa yajuzu kusaliwa kulli muslimin kila muislamu, wa mahdudin ambaye amepitishiwa hukumu ya kuuawa wa marjumin au akao ni mwenye kupigwa mawe mpaka kafa wakatili nafsihi au yule ambekuwa ameiuua nafsi yake kama nitakavyokuja katika hadithi inayofuatilea huyu kadhalika aswaliwa Wawala waladi zina hata mtoto ambekuwa amepatikana amepatikana kwa njia nje ya ndoa kadhalika ni mwenye kuswaliwa Wakaduwara dafi katili nafsihi alhadith ambekuwa inafuatilia imepokewa hadith ambekuwa itasomwa saivi. Usiona na yule ambaye kwaejeua nafsi yake. Huyu maadam ni Muislamu basi atakuwa ni mwenye kusaliwa. Katika miaka ya nyuma kama sijakosea huku mtaani kwenyu. Kulikuwa pona visa na visa vya vijana kuuawa kila mara kutokamana na visa vya uwizi na uharamia na wakimabavu mpaka wakawa ni wenye kuuawa ima kwa mikono ya wananchi au kwa kupitia mkono wa, wa serikali wakawa ni wenye kuuawa na nikikumbuka kulikuwaepo na maswali yaliibuka kuwa baadhi ya wahusika katika uh, upande wa ilmu ya kidini huku wali Sema kuwa hawa wasiletwe misikitini tu wasalie. Walikataa hilo. Lakini hao kukataza kuswaliwa. Walisema tu sisi hatu, hatu Na kadhalika wakapiga marufuku wao kutozikwa katika makaburi ya umma bali wapelekwe katika makaburi mengine wakazikwe kule. Kidogo ikaleta hisia. Ikawa kuna maswali mengi ambayo kuwa yalitoka nadani zama hizo au miaka hiyo Swahihi katika hilo ni kuwa hawa ni waislamu hawa ni waislamu wakosefu na madam wamefilia katika hali ya kuwa ni waislamu wanazo haki za muislamu Kufanyiwa. ambapo ataogeshwa na atakafiniwa ataswaliwa na atazikwa na atazikwa ingawa watu si wote washiriki katika hilo katika kukemea tendo ambalo kuwa hao walikuwa akiyafanya ni kuwa si watu wote washiriki katika hilo wabihususi watu ambao kwa wana ufahamu wa kidini au watu ambao kuwa wana cheo katika mujtama haifai washiriki bali waachie wenzake ambao kuwa ni waislamu yatosheleza hata kama ni mtu mmoja awe ni mwenye kuwaswalia ili kukemea tendo kama hilo maana kama ambavyo ku ilikuwa hawakomeki akiuliwa mwenzao nao pia wajiingiza katika katika chambo au katika mtego huo huo na hawajali ilikuwa ni sahihi na kuwa watu wasishiriki katika mazishi yao ila watu wachache kuwa yatosheleza kutimiza haki za yule maiti yetushileza nam haki ya yule maiti nam nam kisha akataja kat hadithi ya 22 kadhalika yafungamana na kuswaliwa mtu ambaye ameangukia jinaya ya kuwa ambi nafsi yake hadithi ya jabir ibn samura radiyallahu anhu qala uti yanabi sallallahu alayhi wasallama birajulin qatala nafsuhu bi mashaqis aliletewa mtume sallallahu alayhi wasallama mtu amejiuwa na mashaqis mashakis ni naslun, un ni pinde au fumo ya kufumia wanyama au katika vita nam ambokuwa ilikuwa ni kali fumo au pinde ambokuwa ni kali alijiua nayo hii bwana kama ilivyokuja katika habari yake ni kuwa alikuwa ni, ni, ni mwanajihadi au mpiganiaji katika jihad lakini akajeruhiwa majeruhi mabaya sana akao ni mwenye kujeruhiwa mpaka alipojiona hali yake akakata tamaa akakata tamaa akai na ule mkuki katika ardhi kisha akajiangusha juu yake ya dhambilla akajiua akaiua nafsi yake mtume swalla sallama akaletewa habari yake na akasema ewe mswalieni mwenzenyu falam misalli alayhi wala hakumswalia mtu huyu hii hadith kama vile hadith ilo tangulia ya alghamiliya ambapo kuwa mtume swalla sallama huyu hakumswalia wala hakumtaja kwa wema hukum kwa ajili ya kukemea tendo hilo ni haramu mtu kuiua nafsi yake bali ni katika kaba'iridhunub katika makosa makubwa qala al-khotwabi asema mwanachuoni abi sulaiman al-khotwabi rahmatullahi ta'ala alayhi katika ma'alim sunan wa tarku as-salati al lahu na kutomsalia au kuacha kumswalia huyu ambayekuwa kwa alijiua nafsi yake ma'naki ma ma ni al'uqubatu lahu ni adhabu kwake huyu mtu ni adhabu kwake mtu huyu kutoswaliwa waradu 'an li ghairihi an mithli Na ni makemeo kwa wengineo wasije wakfanya kitendo kama cha huyu mtu kule kutomsalia huyu bwana ni kama vile adhabu kwake kwani dua ya mtume swalla sallama kila mmoja anahitajia na kutum mtu ni mtu kutumslia mtu hii ni kanakoamba kuadhibiwa yani kuadhibiwa na kadhalika ni makemeo kwa yeyote ambaye kuwa atakuwa na fikra za kufanya kama vile alivyo fanya bwana kadhalika ifahamike kuwa lao watu hawatazingatia mipaka ya kisheria watu wafadl, waji wa waji waje washiriki katika mazishi ya watu kama hawa shetani atakuja kuwapambia waasi maasia ya yao wakasema haina neno si hata watu uh, watu wenye fadhila na cheo walishiriki katika mazishi ya fulani haitakiwi vile mazishi ya watu ambao kwa wamefanya au wamefanya uhalifu haifai mtu ambekuwa anayo sehemu katika jamii ashiriki bali yatosheleza watu wawili watatu wanne ambao watasimamisha haki zake huyu maiti wa kadistalafna su fi hadha, ingawa wanachuoni wamektelifana katika kumswalia na mswalia ambaye kwa ni amekufa katika fisk. kana umar ibn al-bladhiz radhiyallahu anhu la yusallata ala man qatala nafsahu. matalan al-imam umar ibn al rahmatullahi ta'ala alayhi katika wakubwa miongoni mwa tabi'in alikuwa yeye msimamo wake ni kuwa ambaye ameiuwa nafsi yake huyu haswaliwi ambaye ameua nafsi yake haswaliwi wakadhilika kala al-auzai na kadhalika al-auzai katika wanachuoni wa wakubwa ame pendekeza au anaonelea maono hayo kuwa ambaye kuwa atajiua nafsi yake huyu haswaliwi Wakala aktharul fuqaha yusalla alayhi Walakin wengi wanachuoni wasema kuwa anaswaliwa Kauli ya umar ibn blaziz na wale pamoja naye yachukuliwa kama alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam ni makemeo ni makemeo juu ya watu kufanya maasi na wale ambao kuwa wamethibitisha kuwa anaswaliwa hii ni kwa kuwa amekufa muislamu amekufa muislamu hii ni katika fadla ya uislamu kuwa mtu atakuwa ni mwenye kukirimiwa na itakuwa baina yake na Allah Subhana wa taala siku ya kiama wala sisi Hatuingili hilo. Hizi hadithi mbili ambazo kuwa. zimetajwa hapa zimehusiana na watu ambao kuwa. wameangukia mambo makubwa Kabairi dhunubu. Inamaanisha kuwa ambaye kuwa. Hatokuwa katika hali hiyo katika Uislamu. Basi ni bora zaidi au ni mwenye kusaliwa kinyume chake cha kuwa ambaye hajafanya kosa lolote katika waislamu yatakiwa watu wae na himma ya kuhudhuria na kushuhudia janaaza yake naam faanta bi huraira karramahu llahu anhu fi qissat almar'ah allati kanat taqumu almasjida fa sala 'anha an-nabiy wa sallam dalluni ala qabriha fadalluhu wa sallaa متفق عليه وزاد مسلم ثم قال ان هذه القبور مملوءه ظلمتا على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاه عليه كشكاه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه حديثيا 23 ketika صلاه لي لقصلي وميت حديث ابي هريره رضي الله عنه في قصه المرأة التي كانت تقوم المسجدا ataja Abu Huraira kisa ya mwanamke ambaye alikuwa masjida, takumu masjida takummu ay taknis alikuwa ni mwenye kusafisha msikiti fasala anha an sallallahu alayhi wasallama mtume kipindi kikapita hakuwa anamuona akamuulizia faqalu matat alifariki huyo mwanamke fakala mtume akasema afala kuntum adanthumuni Mbona hamkunijulisha kifo cha huyu mwanamke? Fakana humsagaru amraha. Wao kutomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kana kwamba walidharau hali ya huyu mwanamke. Alionekana hana hana cheo mwanamke ambayekuwa hana sehemu katika jamii. Shughuli yake ni kufagia tu misikiti. Fakala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema duluni ala kabriha. Fadalluhu Nionyesheni kaburi yake iliko kuwa akaonyeshwa fa sallalla alaiha kisha mtume sallallahu alayhi wasallama akamsalia mutafa kunalai wazada alimamu muslimu thumma na kasema mtume katika ziada inna hadhi ilkubura mamlu'atun dhulmatan ala ahliha hakika ya makaburi haya yamegaa kwa wenye kuziku ndani yake makaburi yanagiza wa inna allaha yunawwirha lahum bisalati na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala huzitia nuru kwa dua yangu au kwa sala yangu kwa hawa wafu wa waumini. Wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum. Ameamrishwa mtume na kadhalika umma wake wawe ni wenye kuwaombea waumini wenzao kwani sala zao ni zenye sakina juu ya waumini. Hii hadith ndani yake kuna hukumu miongoni mwa ahkam za mayit nayo ni swala kwa ambaye ashazikwa swala ashazikwa kabla ya hilo huyu mwanamke alikuwa anashughulika na usafi wa mskiti usafi wa msikiti hili jambo ambalokuwa wengi wa watu Hawalichukuli uzito wala hawalipi na mizani na thamani waliona kuwa ni ya watu pengine kwa mtizamo wao watu hohehahe watu ambao hawana mbele wala hawana nyuma ndio ambao kwa washughulikie jambo hilo hawakumbuki kuwa nabi Allah Ibrahim na namuonae Ismail alayhi salam nabii Allah Ibrahim khalilur rahman na Ismail alayhi salam ni katika mitume na wana bora katika mitume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaamrisha ayo watwa hirbaitia litwaifina walakfina walruk'is sujud na muwe ni wenye kutwahirisha jumba langu yani alkaaba na miskiti yote nam letwa ifina ambao kuwa atakuja kufanya ibada za tawaf na itikaf na na wenye kuja kuswali kuruku na kusujudu katika maeneo haya hii ibada au jambo hili ni jambo ambalo kuwa Ibrahim alayhi salamu alikuwa ni mwenye kulitekeleza kwa hivyo ni katika ibada ambazo kuwa ni kuu ni katika ibada ambazo kuwa ni kubwa sivyo ambavyo kuwa watu wachukulia kuwa ni ya watu kuwa pengine waonekana kuwa ni duni katika jamii la. Hii ni ibada yatakiwa kila mmoja awe ni mwenye kulikimbilia. Na kulifanya mtu aweza kuifanya kwa mkono wake au akawaajiri watu ambokuwa watasimamia hilo naye akawa ni mwenye kutoa senti zake nam katika shughuli hiyo. Au hana wasa awe ni mwenye kununua vifaa ambavyokuwa vitatumika katika shughuli hiyo ilehal ilmradi awe ni mwenye kuhusika kwa njia moja au nyingine bali mara nyingine ashughulike kwa mikono yake kadhalika katika kila mwaka au katika baadhi ya misimu za usafishaji wa al-Kaaba wale wafalme hushiriki kadhalika wale wafalme hushiriki huenda pale wakavaa apron na wakavua jehozao na kila kitu asijulikane ni nani na kachukua fagio akachukua vitambara dasta aiyo na maji wakaonekana nao kadhalika ni wenye kusafisha hawa ni wafalme huwa wanafanya shughuli hizo za kusafisha alkaaba hii ni ibada kubwa nasi hizi misikiti yetu na na veranda zake au uh, naniyo, kule nje na vioo vyake yatakiwa misikiti iwe ni yenye kusafishwa hi nukta tumetoka kutaja katika kisa hii hapa mtume صلى الله عليه aliulizia kuhusiana na kaburi ya huyu mwanamke Iliko kuwa na akaonyeshwa akienda akamswaliya alienda na akamswaliya mtume صلى الله عليه huyu mwanamke Hii hadith alhadith dalilun ala sihhati as-salah ala al-mayyit ba'da dafnih mutlaqan hi hadith ni dalili ya kusuhi sala ya maiti baada ya kuzikwa Naam baada ya kuzikwa hii hadithi yaonyesha kuwa ya juzu na ya sala kwa mtu baada ya kuzikwa sawa un salli alayhi qabla dafin am la alikuwa ashaswaliwa kabla hajazikwa au hakuswaliwa mtu ambaye ashazikwa hii hadithi yaonyesha kuwa aweza kuswaliwa wa ila dhahaba الشافعي ن هي قول يا الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال ايقوا ان صحي صلاه او اذقوا اليسلي او حق صليوا صلاه هي يسيح كذلك يدل له ايضا صلاه صلى الله عليه على البراء ابن معرور فانه مات والنبي صلى الله عليه بمكه كذلك يناونغ قوه حديث نيغينه يا براء بن المعرور Ambe kuwa mtume swalla sallam alimswalia kwani alikufa mtume swalla sallam akiwa maka. mtume alikuwa maka. Falama kadima salla ala kabrihi aliporejea madina akapata kuwa huyu bwana amefariki akawa ni mwenye kumswalia makaburi yake wakana dhalika baada shahrin min wafatihi na ilikuwa imepita kipindi cha mwezi nzima mwezi nzima waadululu lahu aidan salatu sallallahu alaihi wasallam ala alghulam alanswari alladhi dufina laylan wa lam yush'ar sallallahu alaihi wasallam bimauti kadhalika kisa kingine cha kijana mdogo wa kianswari wa kazi wa madina alaziku usiku na mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na taarifa khusiana na kifo chake wala mazishi yake ilipokuwa asubuhi nam akajulishwa kuwa yule kijana aliziku jana usiku nam akaulizia kaburi lake liko wapi na Kaenda akamsalia Kadhalika hadith nyingine Hadith waradat fil bab anti'sat minas kuna hadith nyingine ya masohaba tisa ambao kwa wote wame salia maiti baada ya kuzikwa <coughs> Lakini ذهب ابو طالب tafsilan limadha madhhab hadi ila annahu al la salata ala al-qabri kunay dhahab la al-hali ambao kwa duniani kuna mwanachoni Abu Talib hawa katika dhahab lao wanaonelea kuwa la salata ala al -kabri. hakuna kuswaliwa makaburini wastadalla lahu fil bahri bihadith la yaqwa ala muaradati ahadith al -muthbitina. na wakatoa dalili kwa hadith miongoni mwa ahadith ambazo kuwa ni hadith dhaif iso kabiliana na ahadith zilizo tibitisha. kuswaliwa maiti katika, katika kaburi lake hii hadithi kijumla ya sheria kuwa inajuzu kuswaliwa mtu kaburini kwake baada baada ya kuzikwa ya juzu kwenda kuswaliwa kwa kuwa kuna ahadith kadha wa kadha ambazo kuwa zimekuja katika mlango huo Kadhalika yafahamika hapa katika hii hadith kuwa makaburini yajuzu kuswaliwa lakini swala ipi? Salatul janaza fakat. Swala ya janaza peke yake. Na kinyume chake swala ya fardha na swala zingine za sunna makaburini sio sehemu ya kuswaliwa. Naam Allahumma la taj'al la taj'al qabri watanan yu'bad imekuja katika hadith sahihi mtume swalla sallam aki momba Allah subhanahu wa ta'ala usijalie kaburi yangu iwe ni watana sanamu au kinachoabudiwa kinyume na wewe yu'bad ishtadda ghadabu Allahi ala qaumi itakadhdhubura anbiya'ihim masajida ghadabu ya Allah subhanahu wa ta'ala imeshuka juu ya watu ambao kwa walikuwa wakifanya makaburi za mitume yao yani ni mayahudi na Manaswara walikuwa wakifanya makaburi za mitume yao kuwa ni sehemu za ibada masajid walizifanya makaburi yao kuwa ni sehemu za kuswali na kufanya ibada makaburini sio sehemu ya kuswali ila swala ya janaza kama ilivyothubutu katika katika hizi ahadi ambazo kuwa tumezitaja hivyo hivyo kadhalika haifai kutengezwa misikiti makaburini kama ilivyokuwa katika baadhi ya miji au mitaa ya waislamu utapata kuwa msikiti na kaburi ziko katika katika saha moja katika nio, kiwanja kimoja kiwanja kimoja pasina kizuizi kuwa hii ni kiwanja msikiti Hii ni kiwanja cha kaburini la utapata kuwa zote ziko sehemu moja bali utapata baadhi ya waislamu ambao kuwa Makaburi ya watu ambokuo wanawachukulia wachukulia kuwa cheo na hadhi zinachimbuliwa msikitini. Ima katika sehemu za kibla au bavuni wa msikiti. Naam, ikawa ndani yake kuna kuna kaburi. Msikiti kama huo hauswaliwi. Msikiti kama huo hauswaliwi. Sala lesa kuja, je msikiti wetu hapa? Ah, Abu Bakar. Tuko kwenye uwanja, sivyo? Eh mambo ya nadharia, la mambo ya wazi. Aha. Aha. Nini Ah? ya huko mjasukito wetu? Kuna kizuizi. Yajeuzu kuswaliwa ndani yake. Kwa ajili ya kizuizi. Aha. Kuna mtizamu mwingine? Kuna kizuizi. Kwa hivyo yajeuzu kuswaliwa ndani yake. Na msikiti wetu huu pamoja na majibu yenyu, nishawauliza wana watatu. Nikachukua picha ya msikiti wetu. Aiyo. Nikachukua picha nikauliza watu tofauti katika wana chuo. Hu msikiti nini huku ya kuswaliwa ndani yake? Wakati huo mara, miaka yenu imempita. Sasa hivi inapanuliwa. Mbele yake kulikuwa na sehemu ya udhu. Sehemu ya udhu na kuna shughuli mbele yake nikaambiwa kuna mambo hapa kadhaa tuona kuna ukuta hapa naam tuona kuna sehemu ya udhu naam tuona kuna nafasi hapa mbele ya msikiti ambapo kuwa kuna shughuli watu wapita wakirudi Kusema msikiti haina haina ila ya juzu kuswaliwa ndani yake ya kuswaliwa ndani yake kama mambo haya yatakosekana haifai kuswaliwa msikiti kama huo kama hakutokuepo kizuizi ukuta baina ya uwanja wa msikiti na kaburi kama hakutakuepo njia yani sehemu kuna shughuli ya watu mbele ya msikiti naam basi msikiti huo hauswaliwi lakini kinyume ya na msikiti huu aiyo mambo haya yote yako ndani yake na tutarajia kuwa wausika wata thibiti hilo kwa kuwa kwa kuwa mara nyingine huenda miaka ikapita wakaja watu ambao kuwa wana itikadi potofu wanazo itikadi potofu ikawepelekea kufanya kuwa msikiti huu ni wa kuabudi makaburi ikapelekea watu wakafanya ibada za makaburi katika msikiti ambao haukusudiwa jambo hilo tutatarajia wahusika nam watadhibiti jambo hilo wakadhalika itakuwa ni kosa kusalia msikiti nukta muhimu kusalia msikiti ambao mbele yake kwa makaburi au sehemu katika bavu wa msikiti kuna kaburi ikawa kuna ukuta baina yake zimegawa walakin wenyeji wana itikadi za kimakaburi, wenyeji wana ibada za kaburi hasa ile ukuta ni kiziba macho tu ni kiziba macho lakini wenyewe ni watu wa makaburini msikit kama huo hauswaliwi ndani yake nam toomba Mwenyezi Mungu atupe salama <coughs> <تصفيق> نعم زيد رضي الله عنه النبي الله وسلم كان عن النعي رواه احمد والترمذي وحسنه كشكتجه حديثيا 24 حديث الله عنه أن النبي صلى الله عليه كان عن النعي رواه احمد والترمذي وحسنه ketika kuna makatazo ambayo kuwa Hudhaifa ataja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa alikuwa akikataza ananabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha alikuwa akikataza Anin na kukemea kutoka kutokana na annai annai fassarahu Imam Tirmidhi bi annahu ay yunadi fi nnasi inna fulanan mata li janazatahu Alimamu Tirmidhi amefasiri kuwa ni kuitana kwa sauti na kutangaza kuwa fulani amefariki fulani ameaga dunia li janazatahu ili watu waje washuhudie janaaza yake kwa wingi hii ni maana ya annai lakini je makatazo ni kila aina ya Matangazo la bali kuna sifa maalum ambokuo na chuoni wametaja kuhusiana na An-Nai Mtume Sala Allahu Alayhi alikataza Asema al Ibrahim An-Nakhai rahmatullahi ta'ala alayhi La ba'sa an yu'lama au an yu rajul qarabatahu asema ibrahim nakhai katika wanafunzi wa ibn mas'ud radiyallahu anhu kuwa hakuna ubaya hakuna kosa ay rajulu qarabatahu mtu kuwajulisha jamaa zake wa karibu kuwa fulani katika wao amefariki hakuna ubaya katika hilo wakila al-muharram na imesemwa kuwa ilokatazwa maqanatil jahiliya tutafalu ni kile ambacho kuwa ahlul jahiliya kabla ya uislamu walikuwa kaifanya kanu yursiluna man yulimu bi khabari mautil mayit ala abwabid duri wal aswak alikuwa kitumwa mtu kuenda kutoa habari ya kifo namcha mtu katika watu ala abwabid duri katika milango ya manyumba wal aswak na katika masoko yani kuna mtu ampewa kazi maalumu ya kwenda kutangaza matangazo ya kifo huku kipazo sauti atembea milangoni Na akibisha, akitoa sauti na akienda sokoni yani katika mijumuiko ya watu hii ni nai jahilia hii ni nai ambayo kwa ni kijahilia matangazo ya kijahilia ambayo ndicho ambacho kwa kimekusudiwa katika hii hadith imekuja katika alnihaya ibn al-atir rahmatullahi ta'ala alayhi walmashhur fi al-arabi mashhuri qawarabu ilikuwa nini annahum kanu idha mata fihim sharifun alikuwa akifa mtu ambekuwa ni sharifu kati yao au kutila au ameua mtu mwenye cheo ba'thu rakiban ila alqabil walikuwa wakituma mtume katika makabila yani katika Mitaa, yanahu ilehim akitoa taarifa na matangazo ya kuwa fulani sharif amekufa au ame, ameuliwa yakulu na a fulan huko akitaje kuwa napatia nam matangazo ya kifo cha fulani au yana alarab al au any warabu kifo cha fulani kimetukia naam akitangaza na kuitana hii ilikuwa katika wa Arabu asema al-Amir Sunani waminhu anayu kultu waminhu anayu man aala min aala al-manarat kama inajulikana fi hadi al-aasar asema katika hayo kadhalika ni kutangaza juu ya minara mtu muadhin kwenda juu ya minara na kuanza kuadhini kwa sauti kuwa kuna fulani amekuwa amefariki nayo ni katika zama zao ilikuwa katika zama zao alamir Sanaani nayo ni takriban karne tatu zilizotangulia au zilizopita walikuwa ilikuwa akifam mtu basi kuna muadhin na ambaye kuwa anapanda juu ya minara na hutangaza kwa sauti Qalabdul Arabi yukhadhu min majmua ila hadith thalathu halat Munachoni Ibnul Arabi rahmatullahi ta'ala alayhi katika aridhatul ahwadhi sharhi ya sunan asema kuwa katika hii hadith amba kuwa mtume hudhaifa uh, ataje kuwa mtume alikuwa akikataza kutoa maombolezo na sauti na matangazo kuhusiana na kifo cha mtu asema ibn uh, al-arabi katika hii hadith kuna hali tatu ambazo kuwa zabainika alula ya kwanza iilamul ahli wal ashab wa salah nai ambayo kuwa ni kuwajulisha marafiki zake au jamaa zake na watu ambao kuwa ni waheri kujulishwa kuwa tuna kifo cha fulani fahadhi hi sunnatun Asema kuwa hii ni sunna hii ni sunna kama itakavyokuja katika kuhusiana na kifo cha najashi ambacho kwa mtume salalahu wa wasallam aliwajulisha masahaba zake kuwa leo hii kuna mtu aywa, mtu mkubwa au mtu mwenye cheo katika nchi ya Habash amefariki kuwajulisha jamaa za mtu alofariki au watu ambokuwa ni watu wa kusiana kuhusiana na mtu miongoni mwa watu ambokuwa ajulikana na uh, mchango wake katika katika kuboresha hali za watu hilo silo halina makosa hilo halina makosa. Hii ni aina ya kwanza. Ya pili katika hii hadithi. Da'wal jam' al-kathir lil-mufakhirati, fahadhi tukra Aina ya matangazo ni kwa ajili ya ili watu wajumuike kwa wingi. Kwa ajili ya kujifakhiri. Yaani wale wenye maiti, waao ni wenye kujifakhiri kwa kuwa watu wamehudhuria kwa wingi. Fahadhi tukraha. Hii ni makruhu. kuwa watu lengo lao ni kuwa ili watu aache ijulikanwe. itangazwe ma redioni watu watumwe katika mitaa eh, tofauti tofauti au nchi tofauti tofauti nendeni tueni habari kuwa fulani amfariki naam na mazishi itakuwa ni kesho saa ngapi adhuhuri kwa ajili ya watu wafike kwa wingi naam ikacheleweshwa mazishi ya mtu siku nzima ili watu wasafiri toka mbali waje wahudhuria wahudhurie fahadhi makruh hi ni makruhi yachukiza kisheria la katika hii hadith naam yafahamika kuwa ilamu bina'in akhar kanniaha wanao fahadha ya harum ni kutoa matangazo ya kifo cha mtu <coughs> kaniyaha kama vile kuomboleza kwa masikitiko na kuwa ndiyo matangazo inayotawala vyombo vya habari kifo cha fulani toka asubuhi mpaka usiku na kila chombo cha habari ukifungua ni matangazo hayo na maelezo mengi kuhusiana na mtu huyu Fahadha ya yahrum hii ni haramu <coughs> hii ni haramu haifai bali atosheleza wajulishwe watu wake wa karibu na watu fulani fulani ambao katika mji au katika jamii wanayo cheo inawahusu kifo cha huyu bwana wakihudhuria ahlan washuhudhuria washapewa habari hadithi iliyotangulia ya yule gamidia na yule kijana ambaye alifariki izathibitisha kuwa na si lazima ifanywe matangazo kwani mtu bora zaidi hakuambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuambiwa kwa kuwa walifahamu kuwa kule kutangaza na kuzunguka zunguka kutoa habari sio katika sio katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama yatosheleza watu ambao kuwa tahudhuria au wakajulishwa katika familia kuwa fulani amefariki na akao ni mwenye kuandaliwa na kwenda kuzikwa رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم ان نداجي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعه متفق عليه كشرحه الحافظ ابن حجر حديث 25 كذلك خصيصانا فولا يا جنا يا جنازه حديث رضي الله عنه Anna Nabii sallallahu alaihi wasallam anaa An Najashi fi al-yawm kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa habari ya kifo cha al siku ambayo kuwa alifilia ndani yake wa kharaja bihim ila mtume akatokana masohaba zake wakeelekea katika msuala msuala ni uwanja ambokuwa kuwasaliwa swala zaidi Eid mthalan fa bihim akaweka katika safu safu wakabara alaihi arba'an kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutoa takbira nne takbira nne za sala ya janaza. katika hii hadithi <coughs> huyu an tamko na Najashi hii ni title jina la cheo la wafalme walo itawala Uh, nchi ah, ya ya habashi walikuwa kuitwa an najashi huyo jina lake lilikuwa ashuma alikuwa kuitwa ashuma an katika hii hadith fi dilala ala anna na'i ismu lil'ilam bil maut katika hii hadith tunaarifishwa au tufahamu kuwa na'i sio ilotangulia nam ilokatazwa bali ni mujarad kuarifisha taarifa kusiana na kifo annai ismun lililam jina au tamko linalotumika katika kutoa habari ya kifo wana ul mujarrad jaiz kule tu kutoa habari cha kifo cha mtu hili la juzu nam ya juzu kijumla. walakin kinachokatazwa ndani yake ni mambo ambayo kwa ienda kinyume na, na sheria kadhali katika hii hadith fihi dilala ala shar'iyati salati aljanaza ala alghaib ni shar'iyah kuswaliwa alghaib ghaib ni yupi ni yule ambaye kuwa janaza yake haipo katika mji ambe kuwa wenye kuswali wanaswalia mtalani sisi tuko huku Nairobi na fariki amfariki kisumu au ni Mombasa huyo kwetu ni ghaib kwetu ni ni ghaib katika hii hadith dalil yakua yajuzu kusaliwa alghaib lakini ghaib katika hali gani wanachuoni wana akwali kunao ambao wasema kuwa tushra mutlakan alimamu shafi na ahmad na wengineo katika wanachuoni wasema kuwa yajuzu mutlakan pasina. Pasina mipaka yote kuswaliwa alghaib amekuwa jana zake haipo mutlakan yani ameswaliwa kule ama hakuswaliwa sisi hapo tutamsalia hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni na wengineo man uhu mutlakan wa huwa lilhadawiyyah walhanafiyyah wa malik Wanachuoni wengine wasema kuwa la haijuzu kabisa kuswaliwa yule amekuwa jana zake iko mbali ni ghaib hii ni kauli ya pili kuna wa yamejuzisha mutlak na kuna wa kuwa kuamekataza kabisa hamna kusaliwa na kauli nyingine ya juzu fil ya alladhi matafihi almayyit au ma karuba minhu illa idha tawalat almudda kuna kauli ya wanachoni wengine wasema kuwa yaju kuswaliwa gaib. lini endapo kifo chake kilikuwa katika siku hiyo hiyo yani amekufia Mombasa namna ataziku leo leo basi sisi hapa ya juzu leo leo tushirikiane katika kuswalia janaza lilghaib wasema kuwa ya juzu au makaruba minhu au yule ambayeikuwa jana zake na mazishi yake masiku yake ni ya karibu sana alikufa jana alikufa juzi kama yule mwanamke ambayeikuwa alikuwa akisafisha msikiti ilipita masiku nam, au ilipita siku kamili ndipo mtume akawa ni mwenye kujulishwa Wasema kuwa ya juzu illa idha tawalat almudda Ama mudda ukiwa ni mrefu hawa wanacho kuwa haijuzu hii ni kauli ya tatu na kauli ya nne Yajuzu juzu thalika idha kanat fi jihati kuwa yajuzu kuswaliwa ghaib kama yule maiti yuko upande wa kibla yani kibla. Kibla. ni katika ahli alqibla ni katika ahli alqibla na wanachoni wanazo sababu zao za ku chukua misimamo tofauti katika hili swala la kuswaliwa alghaib khulasa yaqaul kusiana na kuswaliwa ghaib ni kwa haifai kuswaliwa ghaib ila kama yule alofariki kule alikokuwa hakuna kumswalia hakuna wa kumswalia basi ndipo sisi tutamswalia hapa salatu lghaib mtu amefilia Nchi nyingine ambako kuwa kule hakuna waislamu ambapo kuwa atashughulikia mazishi yake bali huenda serikali ikafanya maandalizi ya mazishi kijumla na kazikwa kama watu wengine ambapo kuwa kuna hukuka ambazo kuwa hatufanyiwa ambazo kuwa sisi tulikokuwa mbali hatuwezi tukazitekeleza illa mathalan swala tuweza tukalitekeleza kwa umbali wa masafa hilo la juzu hilo la juzu ama kama yuko katika mji ambokuwa kuna waislamu tele na haki zake zitatekelezwa na kule ataswaliwa basi sisi tuliokuwa mbali hatumswalii swalatul salatul ghaib bali ambacho kitakuwa kita juu yetu ni ipi tutakao tufanyia nini tumfanyie dua tu ni dua tu ambokuwa tukithirishe kumuombea ama swala ambayo kwa ni katika hukuku za mayit hilo atatekelezewa na Uislamu ambokuwa wako pamoja naye katika sehemu ambokuwa amefilia na hizi misam, misimamo leo hii utapata kuwa imeshikiliwa sana hususan kuswaliwa ghaib kuswaliwa ghaib bali na tajiwa na nitalitaja Hapa hapo mtanikwenyo swala imeswaliwa msikiti huu swala tuljanaza Watu wa msikiti wa jirani wasalipia salatul ghaib haifai tokeni kule kwenyu na mwanzo huu mtani mmoja watu wa karibu karibu Njoni huko msikitini mswali mseme ah makina ni mbali tukienda mpaka kule itakuwa isha nyanyuliwa fanyeni halala hala nendeni mkiwahi ahlan msipowahi kuna hadithi ya ghamidia Yule mwanamke aliyekuwa ki safisha msikiti nendeni mkasole makaburini hizi ni fikri watu watakiwa walijue si wakazua na mtu na swala ya janaaza hapa msikiti ule kuna swala ya janaaza msikiti mbona moswali la kuna fulani amefariki kule chini kwa hivyo sisi tuwaswali hapa na ule msikiti pewa swali na msikiti mwingine jambo hili lisije likatukia na likawa ni uzushi katika dini yasaliwa katika sehemu moja ambako kuwa ile janaaza ipo hadhir watu wahudhurie kule ambaye imempita na aifuate makaburini akamswalie kule, wallahu alam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan to come hapa uenda leo ni kikao cha mwisho kuhusiana na uh, darasa hii ya janaiz ilikuwa ni fursa likizo ambayo tumeipata mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala akitujalia fursa nyingine na likizo باذن الله takuwa ni wenye kuendeleza masail muhimu kuhusiana na hii ibada kuu ya kuwafanyia nam wenzetu ambu, au haki hakiku ya kuwafanyia wenzetu ambao kuwa wamefariki leo hii wengi wa watu hawayajui au wanafanya kulingana na ada ambazo kwa ziko kinyume na sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama yatakiwa tutanabiki kusiana na hayo kabla hatuja kikao kuna swala katika mta wenu kuwa yatakiwa itanabahishwe kuhusiana na mlango huu Janiz. <coughs> Nao ni kuwa imekuwa ni katika ada siku hizi miaka kadhaa kuwa ikija siku zaidi basi ufunguliwa milango ya makaburini ambapo watu wote huja wakafanya ziara wanaume kwa wanawake hii sio katika sheria hii kwa imehusishwa siku ya idi ndipo ambapo kwa tuwakumbuka wazee wetu na wenzetu ambao kwa wamefariki ikao waingia kule na wanawake ambaye ashaui kufuatilia utapata kuwa yafanywa maombolezi ya kila mwaka hatuna anniversary hiyo katika uislamu haya yatakiwa yakomeshwe hayatakiwa ya yakomeshwe kuna ziara ya kisheria Itakuja mazungumzo kuhusiana nayo kuna ziara ya kisheria haina siku maalum katika masiku ya mwaka wala katika wiki ambayo kuwa watu waende makaburini kijumla nam wakafanye dua bali kule ndani kuna vilio vya wanawake na kunao ambao kwa waitwa ni walimu kukusanya kusanya watu twende katika kaburi la fulani lile njooni wakaitana Kaburi ya fulani yule pale, bibi fulani au mama fulani, babu fulani, sheikh fulani, wakaitana katika kaburi hilo, wakasimama kwa wingi na huku ikiletwa dua kwa urefu. Hasha wakalla, sivyo. Isifanyike jambo kama hilo. Mkiliona tafadhalini. Yatakiwa iwe ni yenye kukemewa na kukatazwa. Jambo lingine kadhalika, imefunguliwa milango ya kuwa kila mara na wanawake kadhalika wanahudhuria katika janaaza makaburini haikuwa katika munendo wa salafu saleh alehim alaihim kama itakavyokuja katika vikao vingine tutakapoendeleza darasa hizi wanawake hawakuwa ni wenye kufuata janaaza wala kuhudhuria makaburini kwenda kushiriki katika mazishi lakini katika mto wenu mambo haya yashanza kufunguliwa nukta nyingine makaburini kuwa kuna mabango yatengenezwa ya majina Bon uh, in name of Allah kwa wale ambao kwa kiarabu hawakiezi utakiaandika kizungu in the name of Allah Bon tareekada death tareekada inna lillahi wa inna ilai rajiun habari tarifa nzima death certificate haya kadhalika wanachuoni wamekataza kuwa makaburi hayaandikiwi chochote makaburi hayaandikiwi chochote lao ingekuwa yaandikwa basi mtume angeandikiwa na maswahaba zake makaburi zao zipo katika maeneo tofauti tofauti madina na maka kunazo makaburi za maswahaba ridwanullahi alaihimajma'in hazina taarifa hazina alama zote hizi hii sio katika sheria ya dini kunao katika wanachoni ambokuwa wa hilo kama imamu Nawawi rahmatullahi ta'ala walakin wanachuoni wamemrudi kwa kuwa msimamo huo na dhehebu hilo ni dhaifu halina msingi katika dini hii zaidi ya hilo ni makaburi kuwa makaburini muona kuwa kotengenezwa yeye na ngome vile ama ukuta makaburi Mtume صلى الله عليه amekataza itengezo chochote anabil hayjal asadi Radiyallahu anhu kana baathani Ali radiyallahu anhu au kala li Ali radiyallahu anhu ala ala ma baathani alihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asema Abu al-Asad kuwa Ali radiyallahu anhu Ali ibn kaniambia je nikutume ukatekeleze jambo ambalo kwa mimi nimetumwa na mtume kulitekeleza kuntu naam nikakubali akasema mtume aliniambia alla tada suratan ila tamstaha usipate picha yoyote ila ifutilie kusikwepo na picha yoyote wala kabra mushrifan ila sawaitahu wala usiache kaburi yoyote ambokuo imenyanyuliwa ila uitandaze na ardhi yatakiwa kaburi iwe imetandazwa na ardhi mtume akapatiana ruhsa kama itakuwa ni yenye kunyanyuliwa basi nyanyuliwe kadri ya shibure, shubira moja toka katika ardhi na Mtume صلى الله amekataza alla yusraja wa alla yujas, isiyo ni yenye kutiwa mataa wala isio yenye kupigiwa simiti kama ambavyokuwa toona, haiwa jambo ambalokuwa laanza kuzuka kwa wingi na kutokea haifai makaburi yawe ni yenye juu yake chochote bali ni ule mchanga tu ulo chimbuliwe uwe ni wenye kurejeshwa pale uwe ni wenye kurejeshwa sehemu hilo wala isizidishwe Kinginecho, kwani hili litakuja pelekea al kitu chaitwa ghuluw kuvuka mipaka katika dini na ibada ya kutoabudiwa Allah subhana wa ta'ala bali kuabudiwa masanamu yalianza makaburini yalianza makaburini pale ilipokuwa ni yenye kuadhimishwa na kutengezewa juu yake mpaka baadaye wale ambao ni wafu wakawa ni wenye kuabudiwa na jambo hili waloiingiza katika Uislamu ni Mashii ni akina nani? Mashia, ukienda matalan, nitasema wazi, nchi ya Iran na kuingineko ambako kwa miji kunako Mashia kwa wingi utapata kuwa makaburi zatengezewa kubba, Zatengezewa kubba, yani vifiniko, na na zikaanza yenye kufunikwa na sanda na mashuka na kila aina ya mapambo, kama vile makaburi ya wasokuwa waislamu hutiwa na maua na taa Nam, na kila aina vituko ndani yake kaburi la waislamu au la mtu muislamu latakiwa waliwe ni mchanga tu na ambalo kuwa kuwa hapa ni kaburini hii ni kaburi ya fulani yeezekwe kwa alama kama vile jiwe ili itambulishe kuwa hapa tunayo kaburi ama ziada ya hilo kuja kupanda maua na kutengeza kando yake na kuweka majina na mabango na hizo niyo eulogy na hayo ni mambo ambayo kuwa sio katika Uislamu. Ningependa kukutana hilo. Inshallah katika darasa zijazo tutafahamishana zaidi kwa kupitia dalili ya mambo haya. Wallahu alam. Barikallahu fikum. wa Allahu khairan.